Eta, eixo, ongieto horri eh, ue uren humanitate digitalen adi, aditu tituluan egiten ari naizen zen eh, jardueren eh, audio lanketa honetara. Eh, lanketa honetan, bigarren lanketa honetan. Eh, humanitate digitalak euskal herrian 2008-goi jarron zen egintzen eh, mainguru baten azterketa edo eh, bueno, iruzkinak egingo ditugu. Bertan komunikabide ezberdinek artxiboa banaketa kontsumoa bideo bideoen artxiboa banaketa eta kontsumoa nola egiten duten eta nola ikusten duten aztertu zen eta horren inguruan harrituko e, naiz e, audio honetan. E, Egiari zor e, aurreko audioan lehen audioan asko luzatu naiz e, berok eta audioa izan da, eta e luze, luze jodute azalpenek eta eta erantznek baina honik uste horrelako formatuan interesgarria ere sintesi ariketa egitea eta bideo horretan <coughs> saiatuko naiz audio honetan nuri. E, sintetikoagoa izaten erantzak e, bueno, e, modu e, zuzenagoan ematen gehigi luzatu gabe eta... E, bueno, e, Intereseekoak izan daitezken, ondoriotara iristen, lehen bai Bide horretan, nere helburua izango da, bideoak hamar minutu duren, hamar hama inguruko gaitzate, ikusiko dugu, da? zeren e, horretan ona naiz, e, luzapenean ona naiz, eta sintesian ezain ona beraz, e, ikusiko dugu. Bueno, sarreratxo honen ondoren, e, komentatzea plazerra izan dela HDGuneak, E, antolatu zuen maien inguru hori berriro entzutea, egia esan e, urte bat pasada ordutik eta sentsazioa badut e, lehenengo aldiz e, entzun izan banu bezala, ba ez dakit, egun hartan e, zuzenean edo, edo momentuan ikusi nuen bideoa, e, baino e, egia esan e, gaur desente ondorio gehiagotara edo ez dakit, e, E, lasaiago e, entzuteko aukera izan dut eta hortik e, bueno, ondorioak ere ustez hobeak e, izango direla segurazki garaia hartan pandemiaren momentua beste bat zen eta ez da kit horri e, burua ere beste gauzatzuetan izatea ekarri zuen bueno e, ondorioak hemendik aurrera beraz egia esan, maingurua pertinentzia hondikoa izan zen gaur egun oraindik e, pertinentzia Erabatekoa edo esango nuke gehiago duen e, gaia, hau bideoekin e, bideoekin, ikusentzunezkoekin e, lan egiten duten hiru e, komunikabide ezberdinek hitz egin zuten eta bertan beraien nola baita estrategiak ikuspegiak e, eman zituzten. Egia da, hiruak e, euskarazko bideoen e, inguruan e, aritzen direnez, horrek eramaten ditu ikuspegietan, bueno, e, antzekotasunak ere e, izatera, e, azkenean e, kontsumitzaile edo erabiltzaile e, komunitate txiki batetaz ari gara, e, sorkuntza ere eh bueno, mugatu batetzaz euskarak, ez? Berez duen e, nolabaiteko e, beste hizkuntzako hizkuntegiko menpekotasun egoera batetik abiatzen dira eta horrek segururik eramaten ditu bueno, guzpegi E, askotan e, berdinak edo antzekoak izatera. Beraien artean ere badira diferentziak eta agian hortik e, hortik hasiko gara. Egi esan kuriosoa da, herritu zaitelako ikuspe arteko ikuspegiak diferentziatzerako orduan, e, nolabait e, agentean edo ez, e, no subjektuen artean, e, nolabait egin daiteken diferentziazio bat ematen dela hiru irudiskurtsoen artean. E, Nik horri guzitu diskurtso publiko bat, batez ere Eteben aieran proiektuaren e, ingurutik. E, diskurtso komunitarioago bat, ez? E, Euskarazko sorkuntzaren e, edo e, zeren komunikabideen komunitateak nola bait, izan beharko lukeena edo ari dena. Eta diskurtxo kooperatiboago bat, ez? Komunitarioa ez desan e, argiaren e, diskurtxoan nahari dena. Eta irugarrenen diskurtxoak kooperatiboagoa, e, kanalduderen e, ordezkariak e, eman duena, eta oso autoeraketan eta baliabideak, <coughs> baliabide propioak sortu eta kudeatzean e, oinarritutakoa ez? E, e, iruek e, nolabait, e, badute ez nola bait esateko autoeratutako hau da bakoitza bere baliabideak izatearen e, estrategia bat e, oinarri baino e, estrategia horren e, nolaiteko erdigunea edo zein den e, aztertzerako orduan ikusi dezakegu ETB naieranek logikoa den bezala nolaite estrategia publiko baten e, alde egiten duela norrenki argiak berriz eduki propioak eta sortzen baditu ere, batez ere e, onorra agertu den lizentziali libreren inguruko estrategia batetik e, euskaraz sortzen den ikusentzunezkoen komunitatearen e, nola baiteko e, saaretze baten, saretze komunitario baten ikuspeia lantzen du eta e, kanaldu de gehiago ba, bere gaitasunetatik eta autoeraketa eta hori e, garatzekorduan egin dezakeen eh bidetik e, zentratzen du e, bai diskurtza, baino baita ere praktika. Egia esan behar da ere, eh ba honetan Soriontzekoa da, ez? Eh hiru islariek e, oso praktikatik hitz egiten dutela egin dutenetik abiatuta e, mugak onhartuz, bakoitzak bere muak e, onartu dituzte. E, batzuetan baliabide mugaak izan daitezke, beste batzuetan, ez, e, bueno, ba, ba, publikoaren ikuspegitik, ez, e, egilitekena eta egiten denaren arteko muga horretatik eta orokorrean, ez, eh muga hoiek e, ala ere aurrera egiteko, e, zera, ez, bide batetik eh jardun dute e, beraien, e, zera, lanketa horretan. E, muga horiek izan daitezke Hiru e, eragilek, hiru proiektuek azaltzen dituzte e, erronkak, baino nigute e, eta hori da eskertzeko ere mainguruan e, onartu dut e, mainguru entzuten nuen bitartean etengabe mainguruan sartzeko ibili naizela. E, noiz baite teknologiak aurreratu harko du eta, hola ez e, e, mainguru grabatuetan ere e, gu sartzeko, E, aukerak eman barko ditu. guere ere lasai geltzeko eta gure pentsaendua ere bestekin eh nasteko, baina bueno, hori noizbait etorriko da, ez da nola baino etorri etorri barko du. Hor sentitu naiz e, sartzeko gozo, ba bueno, e, oso oso interesarria e, izan delako, eh. Eh aipatu hituzte erronka mordo bat, e, Nikala ere erronkak E, aipatzerak orduan hor agertu da e, baina diferentziatuko nuke zenbesteela askotan gero estrategia bat lantzerakoan e, asko nastu gaitzake eta zerri eman prioritatea e, ma, bueno, konfliktiboa izan daiteke i e, diferentziatuko nuke beti sorkuntzari e, begirako e, erronkak eta proiektuak, zabalkundeari begirako erronka eta proiektuak eta arxiboa edo gordetzeari buruzko erronka eta proiektuak. E, Zirrutzen zaitelako Momentu batean, proiektu ezberdinak ere izan daitezkela. Ja? E, Bazutan baliabide faltagatik e, pentsatu ezakegu ez, proiektu bakar batek edo elkarren artean egindako proiektu bakar batek hiru e, eremu hauei erantzun dezake, dezakela, baina bueno, hor benetan e, frustrazioarako muga handi bat aurkitu ezakegu. Gainera pentsatuz estrategiak eta erailitako tresnak, e, jas, e, eraili berreko baliabideak, agian ez dira da berdina, sorkuntza, zabalkundea edo artxiguari buruzari bagara. Ez? Orban, e, eremu bakoitzean, zaurazki, Elkarlan estrategia ezberdinak eraili darko ditugu, sujetu ezberdinak sortu beharko ditugu, balia biden beharra ere ezberdinak izango eta horrek ekarriko guz, zaurazki, e, proiektu ezberdinak e, lan du beharri zatera, ez. E, Ikuspegi bat bai e, atera da, oso interesarria, bateratua zena gainera, eta da E, zera ez, aurrelako proiektuak egiterako orduan, bai gordetzeko, sortzeko, e, zabaltzeko, batez ere, plataforma, otrezna propioen e, beharra. E? Bai sujetu edo, ez, eragile bakoitzarena, izan daitekena, bai hau esaretuta edo bai elkarlanean egindako. Eta hori oso interesgarria da azkenan agertu delako ere, beste toki askotan, eta ez, ez, ez, ez Euskal Herrian edo, ez, ez, ez, ez ha, izkuntza gutxituen kasuan, E, bereziki, eta edo zein ere mutan, nola baita, e, gafahamedo ez, e, zera, e, enpresa handien e, azpiegituretara jotzen da horrelako proiektuak egiteko eta katx estrategiko handia da hori. E, horrek noski ekartzen du denbora eta baliabide ekonomikoen inbertsioak egin beharra, irukazuetan ikusi egu egiten dela, E, suraski erritmo, erritmo ezberdinetan. Eta horrek ekartzen duagian, agertu den ere e, batzutan berandu ibiltzaren e, sentxazioa. Ezetan nik ere usteeten berandu baina, baino gehiago biltzala, e, aipatu den bezala itxaso batean, ez, eta itxasorretan batzuetan olatuaren goikaldean kokatu daitezke eta beste batzutan ba, ez, ez, beko meko utzunetan, ez Orduan ez da uste bereziki, e, berandu gabiltzanik orokorrean euskal ikusentzunezkoen esparru batzutatik batetik orokorrean esanet, baina bai, eh zera ez, e, gero ta handiagoen itsaso horretan, ba, agian norabidea edo, ez, edo erreferentziak e, faltatzea falta zaizkigu. Eta bai badago arazo handi bat, eh, aipatu den bezala eta da, bereziki e, generazio batzuetan ikusentzunezkoen ere mutik euskarara hurbiltzeko edo euskarara euskaraz e, bizializateko ba, edukiaren proportzioa asko geisten ari dela eta hori etorkizunerako arazo bat izan daitekela. Hala ja? ere, paradoja bat ekin e, erantzun honioke inakori, e, zeren iruditzen zait, e, gaur egun, bereziki e, euskaraz Aztetan edo, txikitan, Euskarazko Hasko edukietara e, iretzgarritasun gutxiago izan duten ere muaskotan, e, gaur egun Euskal Hasko kultur zorkuntza e, inez, baina hondiagoa izan dela, proportzionalki eta horrek ere, ma, bueno, ma, paradoja horretan ere epigiratu garkoen uke e, zer, zer dagoen. E, beste paradoja bat ez eta pixka <coughs> gordailu edo artxibora urbildu behar horretan ez e, gaur egun, eh hiru eragileek daukaten edozein plataformaak daukan edukiko purua ja edozein eh pertsonarentzat eh inabarkablea da, e, pentsa, e, beste plataforma erraldohi eta bagoa e, beste hizkuntzatara bagoa, ez? Orduan hori nola kudeatu, Eta hori nola kudeatu horretan oso garrantzitsua da Iñako gei aipatu duen e, gordailuaren ideia. Hor ere bai agian berandu gabilta eta gordailuaren ideia eh garatu beharra eta hori bai da agian ardura, ardura publiko bat, baina gordailuan zer gorde, Eh, normalean eh horrelako gordailu egiturak egiten denean e, dena iruditzen zaigu baliotsua eta agian dena ez da gordetzeko bezain baliotsua, baina nork era dakitzen du hori, sekretoreren era dakitzen da. hor bueno, ba da beste gadera gatzukirik itzen dienak e, garrantzitsuak. Baina bai, artxiboa, Euskarazko ikusentzunezkoen artxiboa beharko dugu. Gainera, ez, humanitate digitalen testu ingurunetan ikasio gunan da, ikasio da, korpus hoiek. Bai, irudiko irudi, irudi e, ikusentzunezkoen korpus hoiek oso beharrezkoa dira, etorkizunean bai, ikerketarako, baina baita ere e, tono, teknologiaren garapenerako orduan, artxibo hoiek <coughs> behar ditugu. Nola, da, eh ez, nola, nola ingo hingo ditugun nere proiekturako, ez e, zela beste galdera egiten zena nere proiekturako zertan zertan ikutzen du e, gai honek. ez bereziki gehiegi bai igual artxiboaren gai honekin azken momentu honetan e, aipatutako artxiboaren gaiarekin azkenean <coughs> nika eina eudan proiektua bakal jauren nola dit historiaren berreskura pena egita badator arxibo galera baten ondorioz, ez? E, esanet, duela marra urteko bihurteko gertaera batzuk, digitalki gordeak, gaizki gordeak, esan dezagun, edo ez gordeak, ba oiek, e, nola gait, e, berrezkuratu nahi, eta ez, orduan gertatu zen hori, nola gait, e, jakinaitik, ba, bueno, ba, artxibo bat izan bagenu, esan, e, ba, segura eski hobeto, gordea orkituko genuen garai hartako informazioa, zeren informazioa galtzen da, eta digitala gehiago, zaurazki beste garai batzuetan, baina informazio gehiago galtzen da, gaur egun, bai zerbitzariak erretzen dielako Bruselan, edo, bueno, proieitua bukatzen denean, eta domeinua edo hostina pagatzeaz utzi behar denean, ba, pagatzea susten degulako. Eh? Arrazoi ez beren jengatik orduan. E, Ikuspegi horretatik, babai, e, arxiboaren, ez, e, arxibo digitalaren e, garrantziari eman nahi diot, tartetxo bat, nire proiektuan. Hm? E, eta bukatzeko, azken ondorio bezala edo, zen ja luzatzen ari naiz ze nire elburutik, e, aurrengo audioan, ben, alortze, eten orain di piskepe jago e, zer reskatzen diodan, Hola, ikusentzunezkoetan ikusen izanberreko sarbideari, zer eskatu, nori eskatu, ez? nik bai eskatzen de, eskatuko nukena biltegi bat, ota, gordailu bat. E, horrez, dikotomia horretan gordailua edukien ikusbarritasuna nik uste nolai funtzio publikoaren edo, ez? E, e, zentralitatea helburuen elburuen nolaiteko prioritate bat, biltegi gordailu horretan gomarko luke. Azkenean ez delako beste inor egongo hori ingo du eta zure aski baliabidealetik baliabide gehiago berdirelako eta pelu uzera gora e, begirako baliabideak. hori e, bat ez gordailuaren ana bat eh nolabait e, sortzaileen ez ze ikusentzunezkoa sortzen dituztenen sarea, ez? Eta horba bai guztenen norberak bere espazio digitala, ez? E, izan bardula. Espazio Digital bat non e, sortzen dian eduki ikusentzunezko digital, e, digital hoiek, hoeak, sea, eh, erreplikagarriak, e, banagarriak, beste besteek erabilgarriak diren, ez? Eta hor isugarizko garrantzia du bai teknikoki e, plataforma hoiek edo, ez? egune e, hoiek e, nola eraikitzen diren, baino baita ere, e, zera, ez? E, eduki hoeak e, dituzten lizentziak, ez? Eta nik a, bueno, horreipatu behar, uste eto euskerak beste edozein hizkuntza e, majoritariok ez bezala, segura askin ez daiek ere beharko duten, behar ditu laldea ditak eduki libreak, lizentzia libretan e, sortu eta banatutako eduki libreak, eta bestetik e, teknologia libretan e, sortutako plataformak. Eta teknologia libre horiek behar matuko gutelako, euskeraz egona liztatua teknologia bera, baino bestaldeere nolaiteko estandarizazioa banaketarako estandarizazioak ere bematuko duten. Eta azken eigua ba, aire bat botakoet eta honekin bukatzet ideia hori da banaketarako bereziki sobre eski beharko litzakela streaming plataforma kooperaatibo bat. Plataforma kooperaatiben logikan eraikia eragile ezberdinek sortua eta mantendua izan daitezke publikoak kooperaatiboak eta komunitarioak, eta e, erabiltzaileek ere ekonomikoki e, zehatua, ez? E, eta erabiltzaileek ere sortzaileek bezala jabetzan parte izango duten hor interesari alitzake plataforma kooperatibismoaren ikuspegitik. Sortzaile, erabiltzaile eta langilek e, jabetzaren kooperatiba horretan jabetzan parte hartzea, erabakitan parte hartzea, kudeaketa demokratiko bat izatea eta edukien banaketa E, streaming bitartez e, egiteko aukera eskintzea hori helako gaur egun e, norri batean e, bueno, orokortu, orokortu dena ez eta jendean dagoen tokietan <laughs> egon behar da. E, eta gaur egun streaminean egon behar da. Eta horretarako bai jabetza, bai kudeak eta aldetik, eta bai ardura konpartituaren ikuspegitik, ba, Plataforma Kooperatiboa sortzea izan daiteke ideia bueno, ba, ideiagun bat, e, Adibidez, e, zera ez, e, audioen, bueno, musikaren, musikaren inguruan, e, sortu da horrelako egitasmo bat, e, anglosajoia, baina elburu, elburu globala duena, eta e, resonate.is, resonate norbetek e, begiratu nahi badu, ba, oso interesgarria duena, bai e, nola eta zer egingo duen hori. Orduan, konbidatzen bueno, zaitu usteet proiektu ezagutzea, eta interesgarri alitzake hemen e, Euskal Herrian ez ze mundura begira, baizik eta Euskarazko komunitateari begira gutxienez horrelako zerbait egitea, zen usteet sortzaileak eta erabiltzaileak e, badudela, masa minimo hori badagola, baino merkatu logiketan ez dofunzionatuko, eta azkenean e, komunitate logikan ba, ez ardura konpartituan kudatutako nagat izan beharko du. Mauixe ba, e, jarrituko dugu, aurrerago eta aba ja, interesgarria den esandako guztia.